Сторінки роману «Сни Неофіта» читає автор. Після відвідин Балуєва плани щодо іллічі холодного Неофіт не облишив, а відтермінував. Інтуїція підказувала не поспішати, незважаючи на те, що його ровесники розпочалися в літературі років на 5, а то й десять раніше. Він уявляв, як сидить на київському поштампі о той згадуваний у газеті «Согеній». «Геній сидить і пише роман, запинаючись полами шинелі». У статті мовилося і про шинель, і про роман, а ще про те, що з вошей, вигодованих українськими блукальцями-літератами, можна скласти надгробок Нобелівській премії. Поетів неохід знав менше. Та їх там. Він долучиться до них, щоб лишитися самим собою. Пробіжіть там, де вони пройшли веселими гуртами. Схоже, він таки натрапив на власне слово. Чи хоча б ноту. Віршований стан заставав у найнесподіваніших місцях. Осереддям настрою, разом із навколишніми місцинами, був базар. То неофітова давня любов. Театр магії, де без контурів значень, З'являються слова, потім у щось складаючись. Неподалік бараків, у закуті, продавалось вапно, били молотками крейду. Помекували кози, гелготали гуси, пузатіли мішки, з яких жовтіло зерно і біліло борошно, гроїжилися саджанці, заглушаючи півнячі співи, грімкотіли тачки платформи, кувікали поросята і порохкували свині за бортами вантажівок. Почим ваш пісвинок? Та тож свинка. Не знаю. Людське варево коливалося, закручувалося вирвами, густо розтікаючись у Різнобіч, а крізь натовп фоскові литушки битої птиці, підбілені гірками яєць, сиром, молоком і сметаною, сало і колбаси змінювалися медами, запах із рибного ряду зникав за олійними повівами, приправленими пахом спеції корейської моркви. У затінні критих рядів бервистіли фрукти й городина, чорніли вуса при помаранчах, дзвінко гупали яблука груші з відер і глухіше картопля. Темна арка в якій завжди пахло чебуреками, виводила з базару на вулицю Анголенка, що ребіла вивісками над двигтливим потоком, спадаючи вниз до проспектових башт, за якими мріла смужка Хортиці. У погляд обов'язково втрапляли розбійні типи. Декого Неофіт знав, про декого чув. Долари, долари, російські рублі шепотіли відсторонені валютники. Внизу перед проспектом їх було ще рясніше, а розбійний люд концентрувався в кафе Марічка. Якось зайшовши туди із Чудіним, неофіт застав цілий сходняк. Норкові шапки з картузами-аеродромами хиталися у цигарковому диму. Під волохатістю шарфів зблискували згини шкіряних курток. Цвіт братви сидів круг столу. Вершки. Сійнувши фіксами, змахнув рукою шевченківський рудик. Неофіт під поглядом Чудіна відповів і, вже повертаючись спиною, всіма органами й чуттями, напруженням шкіри, захотів запам'ятати цю мить. Нічим не прикметну, але про відчуту, як епізод доби. Років із 40 тому в цій отморідці могли сидіти якісь заводчани з орденськими планками у старших хлопців, що прийшли з подругами на вечірній сеанс в кінотеатр «Комсомолець». А ще раніше тут, на Соборному проспекті, замість будинків повоєнного класицизму, посталих на місці вирв, міг бути такий собі дохідний дім у стилі ампір або трактир, в якомусь так же, згрудившись круг столу, гули бійці з гуляйполя або січовики-сірожупанники совгали гранчаками шаблі стука. Підлогу. Тепер інші Рудик, Лебідь, Картяр шпильовий кока космосу, Пігур, Калантирівський Тієр і Аркаша, Ойо, Дунай, Мокій, два брати слони. Спинися, мить, хай будуть. Перетинаючи змійку трамвайних колій, просідаючи на забоях, кушпелять машини, а в між крон акації і кленів синіє зелений горб калантировки. Десь там, в її нетрях, є потайна стіна, яка здатна раптом розсунутися і в разі мінтівської небезпеки вивести на непримітний провулок. Навіть не провулок, так, щілину між глухими парканами, стежку, що круто спадає вниз, і котрою можна добігти до балки, а там, пригинаючись за кущами й очеретом, покритьки вихопитися через гулок. Місток на інший берег і канути у второмайський, посілок протилежний калантирівці карантинці, Щось діялося під ту пору з неофітом, хоча зовнішніх ознак це немало. Війшов неголений тип в армійському бушлаті й норковій шапці, або в шкіряній курці, коли не по роботі, руки в кишенях широких турецьких джинсів і мружився на сонце. На спортивному майданчику, затиснутому багатоповерхівками, лунає музика. Вечір'я тягнеться тінь. Дальні будинки навскіз узялися синявою, з іншого кінця сліпнучи з блисками вікон. Після районного начальства і промови представниці міської ради, грудастої дами, заспівав Борис Сахно. Грійця перезирається. До місцевої естрадної зірки вони ставляться скептично. Майданчик, однак, аплодує Борі. Молодь для годиться, пенсіонери жвавіше. Я хочу подарувати вам ще одну пісню про кохання і життя. Задиханий Сахно рушив уздовж перших рядів. Отже, Запоріжжя моє, кохане. Запоріжжя моє, Запоріжжя моє, кохане. Але ті, що Дарувався Борюсик до мікрофону, тепер ховайся. Компенсація за небуття, що ж ти хочеш, Валік? Хоч би не почав реп співати, як тоді, в Октябрьському. Москаль звився Тулубом, імітуючи реперські рухи. Їсти не хочу, гальку люблю. Я все дивився, чи Губер з мером не кинуться, хіп-хоп підтанцювати. Якісь урочистості без сахна уявити важко. Він співає пісні на вірші місцевих поетів, тонкоголосячи і зводячи брови дашком на докуляри. Та тихоня кабель перегрізьот, щоби на екрані засвітиться. підсміюються на телебаченні щастого гостя. Як музикант він нульовий, – Підсміються Лепс, якому вторують двоє дозвільних колег. Снопські смішки не долітають на майданчик до заслуженого діяча мистецтв, що вже доспівав і розкланюється легкий і усміхнений, підхопивши на ходу жмут хризантем. Під маршеву музику гурт хлопців, що розминався біля турників, підтягнувся до червонощокого молодика. Поки хлопці, метляючи шароварами, спарингують, відбідає про козацький рукопаш. Це прохода, керівник школи козацьких бойових мистецтв «Спас». Такий елемент, удар ногами в стрибку, називається лошак – Пояснює прохода під скептичні погляди молоді, яка проте підтягується з периферії майданчика. Бійці клубками перекочуються по траві. Цей прийом, як і тинок та черепашка, був особливо популярний серед козацьких розвідників, пластунів-характерників. Ще в Спасі вирізняють тин, штурхан, вихлист, завчені рухи під музику, стрибки із захватом ногами, мають театралізований вигляд. Театральність ⁇ це для подібних виступів. На змаганнях стоять виляски від ударів, а ще на Хортиці, разом з бійцями інших шкіл, спасивці б'ються лава на лаву. Над громушеною балкою, сповненою тоді шароварів і м'язів, висне гул голосів і запах кулішу, форкають коні, коли прибуває десь з під Оріхова вусанько-незаводник, риплять сідла й попруги. Не розумію я такого спорту. Баєва циганочка з виходом. Макс, повештавшись майданчиком з камерою, зупиняється поряд трійці. Кіно. Макс, це ти на бойовий гопак натякаєш, пихкає димом москаль. Так то різні стилі, і взагалі не уподібнюйся гребню. Це він тебе кислокапусним духом опромінює. А що, гребінь щось теж казав? Та якось покрякував. Вся ця барня, та ж какое карате у вишиванці. А ще у кушу, посміхається Лепський. Тьху-фу, карате-до і карате-після. Далі буде цікавіше, Максе. Ой, розвивайся, ти зелений дубе. Ка гучніше, ніби під ходу молодика, що вийшов на центр із шаблями обіруч. Козак свистить і, обертаючи шаблями, потроху прискорює ритм. Ой, собирайся, молодий козаче, завтра похід буде. Поле без рукавки михтять разом із засмаглими ліктями, збуграний плаз грудини, блищить потом. Ой, собирайся. Раптом кинувши руку шаблею за спину, іншою описавши дугу і змінивши траєкторію, він закручується в протилежний бік, як дзига. Глядачі аплодують у такт пісні. «Надо сказати Каваліку», – Неофіт ніби вловив на собі волокий гребнів погляд, губа ворухнулася кривом. «Може, бойца в редакцію вміста вентилятора? Вони навіть заочно стусаються. Для чогось вони мали перетнутися у житті. А ти навіщо? Будеш махати армяком чи тріухом із папіних воронежських запасів, а в іншій руці жонглюватимеш балалайкою?» Розав Борки у загальнодемократичному сенсі він підтримував Неофіта. Як людина російської культури у мовних питаннях схилявся до Грібенчикова. Паша, ну нельзя так резко все ізмінить. От коли подрастет будущее покоління... Якось утрапивши оком на панорамне фото над розівським столом, Нофіт зайшов з боку олійної гори. Ромбрисич у Франції або в тому ж Ізраїлі не треба доводити, що патріотизм це нормально. Про мову не сперечаються. Це як дихати. А тут...» Розов кліпав розумними очима, в борідку. Одного разу не втерпів. «Да при чом здесь Ізраїль, Паша?» І закрутився по кабінету. «Стрип, скок, стрип, скок!» Провертаючи кулаками в повітрі, ніби вистрибуючи з рукавів піджака. «Да при чом здесь?» «Притом, Ромбрисич, Ізраїль може бути одним із прикладів. Усе відчувається в порівняннях. Відчуєте? Погодитеся?» «Розов зможе, переконаний неофіт». Роман Борисович людина чесна. Шкода, що звільнився. Козак знову свистить ще пронизливіше, спам'ятовуючи Неофіта, і навприсядки пускається в танок. Змигуючи кру себе з блисками, котиться шабельним линком під свист гикання спасівців і оплески глядачів. Раптом молодик закрутив пірует і, випроставшись, кидає шаблю поперед себе. Описавши дугу, шабля вже блищить у проходеній руці. Замить леза з харяскотом схрещується над змагунами. Шаблі не нагострені, проте важкі. У запалі й тиші магнітофонний запис уже скінчився, лунає перестук шабель та важке сапання. Лепський торкає Павла ліктем, киваючи через голови глядачів. Дівка, певно відчувши увагу об'єктиву, приосанилася, аж прогнулася в лопатках. Могла б цього й не робити, Ефект й так. Затінена довга нога, ніби виростає із обтріпаних джинсових шортів, по іншій, по напруженому стигну, поточеній лиці нашаровується сонце. Чи вона сама його випромінює, антична богиня? Перед вечір'я виглим світлом, стовбур смоковниці, чи то пак світить із крони червонястими латками. Гарний може бути відеоряд, якщо Макс устиг схопити і герць, і цю мить із лаштунками. Може, прохода з корнієм помахаються? Цікаво було б. Аби ще прохода начіпляв оці банери про владні, взагалі було б добре. Гроники прохода любе. Хто б переміг цікаво? Прохода з коренієм сходилася у рукопашному герці на роковини Махна у Дібрівському лісі. Маєли рукава, напинались пухері на полотняних спинах, люди ляпали, ставши півдколом під махновим дубом. Неофіт теж ляпав, вдихаючи пах кори глици з полином. Те, що колись було в цьому підсонні, має здатність вертатися, думалося йому. Хай якісь там гуцули трясуть топірчиками, хай рубають одвірки над головою, є в них такий обряд, десь бачений по телевізії. Тутешнє довкілля до колоритів не надається. Степ розораний, дими є деінде, як і проспекти з баштами. Наркомани снують десь так само, суть в іншому. Вона ледь вловна, ніби схит повітря між помахами рук, але нещезна. Просто ці люди, частинкою яких є й він, відвикли самі від себе. Зараз він думає схоже. Цей Галенко – спасівець, звичайний хлопець, шофер. А шаблею раз набув іншого виміру. У герці, правда, щось у нього не задалося. Прохода вибивав шаблю і раз, і двічі, зрештою зачепивши руку. Вже навіть Корній вийшов на кін, а Галенко все розтирав правицю та дмухав на пальці. Корній завжди виходить на сам кінець. У нього під два метри зросту і могутні важелі руки, обтяжені кулаками. Важко уявити, як почувається людина під їхніми ударами, в які вкладається вся міць тренованого тіла. Убивця Корній. Він – заступник проходи, інструктор рукопашу. Корній, по-моєму, міг би побити і кличка. Пожвавлюється москаль, блакитно оком ружаючись на Корнія, що виконує вправи із диханням. Старшого чи меншого? Та обох! Брати-боксери у Мюнхені. Корній, он він, напинає м'язи молотобійця. Недавно він втрапив у пригоду. «Якісь серйозні звірки доклепалися біля цирку», – розповідав прохода. «Чи то даги, чи якісь черкеси, чоловік з десять». Місцеві супутниці кавкасів теж кидалися на хлопців з пазурами. Троє спасівців стали спина до спини, добряче пошматовані, таки вистояли, поклавши більшість джигітів. Шкода, що Корній не спарингує з проходою по-справжньому. Це було б щось на кшталт імовірного двобою Роя Джонса з Евандером Голіфілдом. На виступах хлопці показують постановочні бої, а ще різні трюки, якось зараз. Дрючок під види глядачів уже м'яко торкається Корнієвого живота. Корній пограє вилицями, широко розставивши ноги. Дрюк, описавши дугу в проходених руках, знову уповільнено діткається бугристого пресу. Щойно переламана пару палець об руку і ногу. Для удару по животу вибрана найвагоміша – довгий брус товщиною в руку, попередньо обмацаний недовірливими глядачами. Тепер зітхають з кожним проходаним замахом, особливо жіноцтво. Дрюк втретє повільно відплив від Корнія. Глядачі заціпеніли – Дівка в шортах, неофіт тримає її в погляді, подалася грудьми уперед, вигинеста. Звичайну людину такою палицею можна переломити навпіл, розносячи ребра, трощачи хребет. Корній – незвичайний, але дрючок, на правду, дуже товстий. «Ех!» – прохода корній скрикують майже одночасно. В крик вплівся звук удару Туп! Дрючок не зламався і прохода миттєво досилає повтор. Корнія удар схитнув, але не збив з рівноваги. Палися, хруснувши, відлетіла уламком доглядацьких рядів. Корній закам'янів, звівши кулаки над плечима, оскалившись. Ряди, зойкнувши, пошелескують оплесками, хоча номер вийшов не зовсім форматним. Таке трапляється. Одного разу, розбиваючи на проходеному животі шлакоблок, їй й такий трюк у спасівців, крайком молота зачепили пах. Прохода тоді пішов багеровими плямами. Спасівці розкланюються. В принципі, чогось цікавішого вже не буде. Елеонора Францівна блін, Лепс повернувся, проінтерв'ювавши міськрадівську даму. Так, тут тьоцю звуть. Каже, а ви завжди так на жінчин смотриться, молодой чоловік? І візитку дала. А взагалі то можемо їхати. Ну, Францівна, подумаєш. Прохода он теж Леонтівич, ні в року. Москаль дістає цигарку. Ти б краще у ту, в шортах склеїв. У тебе мало б вийти, ти на професора схожий. Чим це, Вова? Бо такий молодий, а вже умний. Запоріжжя моє, ти кохання моє. Знову зазвучав сахнів голос у магнітофонному запису, підсилений колонками. Запоріжжя моє, Запоріжжя моє. Запоріжжя моє, кохане, я вертаюся додому, бо знаю, що ждеш мене ти. Я вертаюся додому, бо знаю, що ждеш мене ти. Ви слухали стрінки роману українського письменника Павла Вольвача «Сни Неофіта». Читав автор.